l'entrevista. Després que hagin passat els 100 dies de Gràcia del nou govern municipal, el partit d'Agent pel Progrés de Tiana ha manifestat que el marc polític local presenta una situació preocupant. Han afirmat que les primeres decisions del govern format pel PSC i Esquerra Republicana de, de Catalunya denoten feblesa i, a més, han subratllat que, tres mesos després de la constitució del nou govern municipal, no coneixen quin programa justificat formar un govern en minoria. Per valorar tot plegat, avui hem convidat a la l'estudi de Ràdio Tiana el portaveu d'Agent pel Progrés de Tiana, Joan Paverna Benvingut. Molt bé, moltes gràcies. Com estem? Molt bé. Doncs venem a valorar. Quina és la primera valoració que es pot fer, com dèiem, mm. després que hagin passat aquests 100 primers dies de, de Gràcia? En primer lloc, això els 100 dies de Gràcia no sé d'on surt, perquè de Gràcia no, no en fa massa. Però sí, normalment s'acostuma a dir que un govern a l'entrar doncs, té un cert marge per als primers 100 dies posar-se posar al dia i iniciar l'acció la, de govern alguns governs no hem tingut ni 100 dies jo recordo fa 4 anys eh, ni 2 dies vam tenir no? però parlem d'aquests 3 mesos eh, que han passat des de la, des de la constitució del, del govern i que insisteixo, no ens han fet cap gràcia perquè estem força perplexos i, i desconcertats amb el que és l'actuació la, del govern des de, la, des de la presa de possessió i hem d'insistir, en primer lloc, com bé deies, no? estem assenyalant sobretot que volem saber, el poble té dret a saber quin és el programa de govern pels propers quatre anys. I no coneixem els motius de l'entesa entre els dos grups que han decidit governar. I això entenem que és preocupant, és a dir, quins objectius tenen en matèria d'educació, quins objectius tenen en matèria d'habitatge social, quins compromisos tenen de cara a la població. I això no ens ho diuen, i això ens preocupa. A veure, sabem que quan s'entra a governar de nou i cap dels membres de l'actual govern eh, tenia experiència prèvia en governar, per tant, és normal que necessitin un cert temps de, de conèixer determinats mecanismes. Però potser el problema també ve de que estan a l'oposició aquests grups, doncs no van fer la feina. Vam la feina en el sentit que desconeixien la majoria de polítiques que s'estaven portant a terme, no coneixien en profunditat les problemàtiques que tenim, i van fer un altre tipus d'oposició. Per tant, potser ara són víctimes d'aquest tipus d'oposició que van fer. Perplexitat. Clar, és que les primeres decisions que que s'estan fent, fent públiques... Són absolutament contradictòries amb el que anaven pregonant i prometent durant la campanya electoral. Per exemple? Per exemple, el tema remuneracions, que és escandalós. És a dir, si promets formalment el mes de maig del 2011 que rebaixaràs la meitat de les remuneracions del govern, després de tota una campanya de desgast de l'anterior govern dient que tenien uns sous, que tenien uns sous altíssims i el que sigui... Promets formalment el mes de maig del 2011 que rebreixaràs a la meitat de remuneracions, la gent va votar i quan un pren possessió se n'oblida. Se n'oblida completament i manté les mateixes remuneracions. I quan un els hi demana explicacions en el ple, no responen. Per tant, si hi ha veus contradiccions tan flagrants i evidents en el ple amb una qüestió sensible com és aquesta, no saps què més et pots esperar. No saps què més et pots esperar. Després també... Uh, discursos de mastesa, mestesa i sobretot havent decidit formar un govern en minoria per tant que no té la majoria suficient en el nombre de vots per tirar endavant les polítiques importants, ens parlen de mestesa, però després no hi ha la feina necessària de picar pedra i buscar intent d'acords amb, amb els municipals, els que estem a l'oposició, per exemple. No? Per tant, però per la seva banda sí que hi és aquesta, evidents, no? aquesta intenció de mestesa. Sempre, eh? És a dir... Si es va, nosaltres ho hem defensat, és a dir, a diferència fa quatre anys, la situació actual és diferent, Tenem un govern de la Generalitat d'un determinat color que està aplicant un tipus de polítiques que en bona part no compartim, per exemple, determinades retallades amb serveis bàsics no les compartim, i per tant en teníem que per fer front a aquesta pressió afegida que tenen els municipis, doncs nosaltres oferíem faríem la oferíem el nostre suport al, al govern per portar a terme polítiques de consolidació i manteniment dels serveis bàsic del nostre municipi. I això ho posem sobre la taula. És a dir, temes d'educació, en temes de serveis socials, en temes eh, estratègics eh, a llarg termini, com puguin ser ambientals, però també la, la cultura local de, de proximitat, de promoció econòmica, ens hi trobaran però clar, primer ens hem de buscar, en el sentit que primer ens hem de seure i ens han d'exposar quines propostes tenen, però això no ho han fet i l'últim exemple és el que ens trobem en el ple del, del mes de setembre de la proposta de puja indiscriminada del 26% de les quotes de, de, bàsiques de l'escola Brasol Municipal, sense haver-ho prèviament ni consultat amb els dos municipals de l'oposició, però a més a més, un, un cop més, quan 5 mesos abans estaven demanant que rebaixéssim les quotes dels clubs al municipal i que concertéssim places amb la privada, és a dir, que subvencionéssim la privada. I ara el que fan és pujar el 26% la pública? Perpeccitat. Una incoherència... Extraordinària. Bé, uh, en aquesta reacció que, que comenta no? en els serveis, uh, doncs ja sigui salut com educació com serveis socials uh, el que sí que s'està comentant des del govern municipal és que des que han entrat doncs, uh, han d'afrontar aquestes decisions que arriben des de la Generalitat i que han de treure diners des de no ha, perquè segons diuen doncs la, el pressupost ja estava pautat i ja estava gastat i que estan fent mans i manigues per treure diners d'Ononia. No el Com no ens pot hi van deixar les marques? Equilibrades, ja ho hem dit, es va tancar el 2010 amb, amb un lleuger eh, superàvit, amb un lleuger superàvit, molt, molt lleuger, però, però per tant sense dèficit i equilibrat, i de cara al 2011 ja ha pressupost, hi han partides. Per exemple, en matèria de l'escola Bressol Municipal, atès que va haver-hi Uh, que ja no hi ha el, el transport uh, escolar que se'n fa càrrec l'Ajuntament pels canvis que s'han produït amb els edificis escolars, hi ha partida suficient per fer front a l'aportació municipal de totes les 119 places d'escola de municipal. Hi ha partida suficient fins i tot la retallada de la Generalitat dels 200 euros anuals per, per alumne. Mm? Per tant, no entenem el que puguin dir el pressupost estava esgotat. El pressupost no estava esgotat. Per tant, hi ha partides suficients, que s'han produït altres uh, notícies aquest, uh, aquest estiu, com per exemple retallar subvencions també amb l'Escola Municipal de Música, que no estaven previstes, efectivament. Bé, bueno, llavors pot ser necessari fer alguns ajustaments, però en cap cas pot dir-se que el pressupost està esgotat. En cap cas pot dir-se. De fet, també hem vist amb sorpresa com el que es pretén és com validar qualsevol decisió qualsevol decisió, amb una cortina a fum referida a l'endeutament. I ens ho trobar amb un article al, al punt del mes de juliol, no? o fins i tot amb declaracions de l'alcaldesa referides a la a trobada que van tenir 40 municipis catalans convocats per la, per la vicepresidenta del govern, la senyora Ortega, de la Generalitat, perquè estaven en risc de fallida. No era perquè estaven en risc fallida. Tiana no està en risc de fallida. Com mínim, em als, a mínim, en base a la informació comptable que nosaltres tenim, que és molt fidel. És dir, Tiana té un determinat nivell d'endeutament. Està al voltant del 75%. Però si més no, sí que hem dedicat, Tiana es trobava entre els 40 municipis, com deia, que van ser convocats per la Generalitat, i que teníem unes finances segons deia la mateixa Generalitat, doncs que s'havia d'assessorar perquè no poguessin entrar en un endeutament més gran del que no, ja... Clar. De... És a dir, és el nivell d'endeutament, l'endeutament estructural per inversions, un 75% de, de, del pressupost. La llei, recordem que la llei eh, permetia fins al 115%. Eh? Però bueno, una cosa és l'endeutament per inversions a llarg termini, els préstecs que tens en els bancs, i l'altra és el pressupost ordinari, els ingressos i despeses de cada any. Per tant, no podem barrejar les coses, no li podem dir a la gent hi ha un endeutament que fa que Tiana estigui en risc de fallida. No és veritat, és confondre la població, és una cortina de fum per validar qualsevol eh, mena de, de decisió, i això ja ens ho va fer el govern convergent quan va entrar, que ho va utilitzar com a excusa per prendre decisions però no de barrejar el que és l'endeutament, aquest 75%, els 7 milions, una mica menys dels 8 milions d'euros, amb el que és el pressupost ordinari, que està perfectament planificat i està perfectament previst en relació als ingressos. Per tant, aquesta excusa no s'hi val. Però si tan preocupa el tema econòmic, l'altra gran sorpresa és descapsar els serveis d'assessorament financer a l'Ajuntament. El, el, els 10 dies de prendre possessió eh, cesen a el funcionari directiu de l'àrea financera. Els 10 dies. És dir, no és allò que hem estat 3 mesos estudiant nos i veiem que potser cal un canvi de direcció. No, no. Sense tenir temps a conèixer la situació de les finances, ho escapsen i ens quedem sense assessorament financer. Uh, també sembla que, que aquest assessorament financer, la figura de l'interventor dins l'Ajuntament de Tiana, doncs uh, era molt cara per a aquest Ajuntament gens, era el que toca en base a els ingressos que fixa l'Estat per un càrrec que és habilitat per l'Estat perquè dona garantia i seguretat i un bon assessorament se'ns posen exemples que són realment eh, molt sensacionalistes se'ns diu amb el sou que ens estalviem de l'interventor podem, per exemple, pintar de nou tota una escola Déu n'hi do dir això i si triem tres policies també ens estalviem un sou i que guanyem seguretat. Però és que amb l'interventor, per exemple, en els darrers quatre anys, no només s'havia aconseguit el rigor i l'austeritat financera, sinó estalvi. Estalvi. És a dir, amb l'assessorament de l'interventor, amb la reconversió del deute amagat del pavelló poliesportiu, s'han estalviat 180.000 euros anuals. Gràcies a l'assessorament de l'interventor. Com es pot fer la falàcia fal·làcia, dir... Ens ja, el del, un sou. del demanial ja és un tema... Podem parlar-ne quan vulguem, però... És, és, és un exemple, no? Com puguem dir, ens estalviem un sou i amb aquest sou podríem fer... No, no, és que deixem de fer altres coses, perquè aquell treballador està tenint una productivitat. És tan simple. No enganyem a la població. No enganyem a la població. Perquè, ja us dic, que per regla de tres, comencem a despatxar a despatxar gent amb la coartada d'aquesta, No, ens estalviem un sou i podem fer més. No, és que potser estem fent menys. Estem fent menys, a part que estem descapitalitzant a l'Ajuntament. No? Per tant, són respostes tan, tan simples que en el fons amaguen, amaguen el què? El desconeixement, no sabem. O determinades voluntats polítiques. Com es pot justificar una puja del 26% de la quota bàsica a l'Escola Bressol Municipal al setembre, que si aconsegueixen aprovar-ho definitivament entraria en vigor l'octubre, un cop ja ha iniciat el curs. Com es pot justificar aquesta puja al 26% dient com van fent al ple? És que Tiana és un poble ric. Quan hi han unes diferències socials clares, hi ha gent que té més ingressos, hi ha gent que no en té tantes, però les polítiques de cohesió social, d'intentar potenciar la igualtat entre els ciutadans, uns serveis bàsics, doncs, fan que hi hagin determinats serveis subvencionats. I un altre argument que també es va posar sobre la taula en el ple va ser l'actualització de, de l'IPC, que una part d'aquests 34 euros més que hauran de pagar les famílies si s'aprova finalment, doncs eh, és això. Eh, Són actualitzacions també de l'IPC. Que, que s'havien ver... congelat expressament, s'havien congelat durant dos anys per no carregar més a les famílies. Exactament s'havia congelat per això. Per tant, es pot discutir si es vol actualitzar o no l'IPC. Però que no es pot justificar és una puja al 26%, que no només eh, carrega les famílies la pèrdua de subvencions de la Generalitat, sinó l'Ajuntament redueix la seva aportació. Quina contradicció és aquesta quan fa cinc mesos el que demanaven és que subvencionéssim a les, a les escoles bressol privades o que baixéssim encara més les quotes de la pública i ara es puja un 26%. No té ni cap ni peus. Bé, si parlem de qüestions econòmiques, i ja anem acabant, l'horitzó està posat doncs, en la planificació dels pressupostos de cara al 2012. Així ho diuen des del govern municipal, que a partir d'ara doncs, serà una tasca molt important. Recordem que en els últims anys hi ha hagut complicacions a l'hora que els grups municipals doncs, treballin en comú en aquest sentit. Uh, ara ho comentava, no?, que, que no s'han posat en contacte amb vostès, doncs, uh, ni els han preguntat en segons quins temes. Precisament en la legislatura passada, diverses vegades en el ple municipal, va passar que, que no va tirar endavant amb els vots de l'oposició en aquell moment perquè no els hi havien preguntat. Cap on ara en aquest sentit? Això és el que deien. Fins i tot recordo que es van arribar a absentar en determinats plens en matèria d'ordenances fiscals, no? però era una estratègia mediàtica. És a dir, el que es va fer en el mandat anterior, que era intentar compartir tots els us municipals a la matèria econòmica, sobretot atesa a la situació sensible en què tenim, doncs esperem que es repeteixi i que tinguem l'oportunitat de debatre entre tots de manera seriosa quina és la política d'ingressos i de despeses que ha de tenir aquest Ajuntament per ser sostenible a mig termini sobretot, per garantir serveis socials bàsics. Aquesta serà per nosaltres l'element eh, fonamental. Mantenir i garantir serveis socials bàsics, eh, cohesió social. Esperem que sigui no només obert els durs municipals, sinó també que es faci un procés eh, de pressupostos el més participatiu possible. Mm? I, per tant, a nosaltres, Mestesa, completament oberts a poder-ho compartir. Tenim el bagatge de quatre anys de govern, per tant, som corresponsables i ens sentim també responsables dels serveis que hi han actualment establerts. Creiem que hi han determinats serveis que no s'han de perdre perquè han fet molt bé per Tiana i, per tant, ens sabrem a qualsevol taula a treballar tot el que calgui per intentar tenir uns, uns pressupostos equilibrats, realistes i, sobretot, que no confirmin aquest inici que tenim de retallades. Creiem que aquest no, no és el camí. Molt bé, doncs, Joan Pau Hernández, portaveu de Gempelpolis de Tiana, moltes gràcies. A vosaltres. L'entrevista.